Det er De Sorte Spejder, en ny version, hver dag klokken to, en sensation. God eftermiddag, og velkommen til ugens sidste udgave af det musikalske talkshow, De Sorte spider. Anders Lund Madsen, du sidder der. Ja, det gør jeg. Jeg hedder Anders Bregnholdt, jeg sidder ja, det her. det du. Og Jens, vores mæbmand, vores produceren Sp, vores Game uh, made Game Wizz, Wiz. Game Wiz, uh, sidder der. God Goddag. Og i dag, yeah. der er det et program, yeah. som er så spændt... Men det er vel også et program, hvor man vil tale om dansk radio før og efter i dag, ikke? Jo, øh, og jeg skal ikke nævne navnet på alle mulige andre programmer, der sender samtidig med os, eller Nej. der har sendt, eller øh, programmer kommer at der, at der kommer til at sende. Jeg kan bare sige, at det program, vi kommer til at sende i dag, ja. det bliver fuldstændig ude for normen af, hvad man normalt vil høre i radio. Og, og hvis du allerede nu sidder og siger, at jamen, så spiller de jo nok ikke noget med Enja. Nej, det, gør, det vi gør vi ikke. Det gør Det bare øh, Nej, det gør der bare ikke. Og, øh, vi håber, du ikke slår væk, fordi det her det bliver så anderledes. Det bliver, så, det bliver ikke provokerende radio. Det Nej. bliver bare radio, Nej. hvor du tænker, det var lige godt satans, for at sige det rent ud. Historisk. Og en af årsagerne til, at øh, vi er så spændte, som vi er i dag, Anders, det er jo øh, primært dig. Du har jo premiere. Ja, det er På, jo en øh, utrolig stor dag, faktisk. Det nye teaterstykke. Det store teaterstykke. Stor sag, teater. ja. ja, På Bellevue-teateret, og ja. det er rent reklamue. Ja, tak det er til, det. Det er nepotisme teater. Tak, det er tak det. til Bellevue. Øh, eller, der er din bror laver et, et program, der hedder Endenær. Ja. Eller et, et show, der hedder Endenær, ja. som øh, ja. Ja. premierer i aften. Stor premier. Og jeg skal op og se det. Ja. Og uh, tak for billetterne. Og, og det skulle lige passe, andet. Ja, og jeg glæder mig meget. Jens og jeg har jo ikke fået billetter. <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg, jeg har også andre planer. Lige ja. nok. <laughs> Tillykke med det, og held og lykke. Jeg håber, det går rigtig <laughs> godt. Jeg har sådan noget student og noget men, men <laughs> Bare lige <laughs> uh, nu, når vi har åbnet for den pose med nepotismen i ja. og reklamen. Ja. Hvad er det, jeg skal se? Og hvad er det, de uh, 80.000 andre, der allerede har købt billet, skal se? Ja, det er et kolossalt spændende show, hvor vi har jo, Peter og jeg, og min bror, har jo lavet noget tidligere om, hvordan det hele startede, hvor vi forsøger ligesom at forklare, hvor vi kommer fra. Så, Så vi er blevet forsøg... vist på fjernsynet, som var det er jo for... meget langt, ikke? Ja, det var, og, og, og jeg var meget glad for at kunne sige, at Lars Lillehold efterfølgende sendte mig en e-mail, og det, det blev jeg rigtig glad for. Mm. Øh, og så har, jeg, så har Peter og jeg fundet ud af, at nu synes jeg også, at vi burde prøve at fortælle, hvordan det hele slutter, fordi det slutter jo på et tidspunkt for, øh, for os alle. Men, men det er absolut festet. Godt at have valget op skal lov for. fordi det, det ender jo godt. Og i den forbindelse, der kan jeg sige, at øh, vi skal jo alle herfra på et eller andet tidspunkt. Gud, og nogen af jer er kommet herfra. Ja. Og i dag, der har vi besøg af to, vi øh, godt vil kategorisere som venner af vores program, og også set. Og venner af, af digernes. Tidligere har haft øh, den ene af dem i radioerne på gang, det er Harald. Harald G. Jensen. Og øh, Harald er rundt... Han er 10 meter fra os nu. Måske 8 meter fra os. Står ude i residet og smiler pænt. Hej Harald. Harald kommer ind til mikrofonen om lidt. Ja. Han har taget sin øh, hjælper med. Kate. Assistent. Eller Assistent. sin partner. Sin partner. Øh, ja, men marker. Det, nærmest sin makker, fordi det er... Vi kommer til at snakke det hele. Ja. Det, der er det er, at Jens, du har været i... K Kate og Harald kan noget, som vi andre ikke kan. Ja. ja. De kan... Det lyder meget poppet at sige, men de er vel Ghost whispers, mm. Kan man kalde det det? Yeah. det? Det må vi høre dem om, om, om det er en betegnelse. Altså, jeg vil kalde dem spøgelseshjælpere. Ja, ja fordi at det, og det er også grunden til, at vi indledte med ghostbossers, det er jo, at øh, man har jo i mange år opfattet øh, det som noget, der skulle jages. Og der tror jeg nok, Harald og Kate er i gang med at redefinere hele spøgelsesproblematikken. Øh, fordi det kan jo være problematisk med spøgelser, ikke mindst for spøgelserne selv. Det er jo en ren hits. Øh, absolut. Øh, og der tror jeg, at det vi ser og kommer til at høre i dag, det er jo det er mere spøgelsernes venner, end spøgelsernes bekæmpere. Præcis. Ja. Og det er jo absolut ikke tilfældigt, at vi har inviteret Harald og, og Kate øh, i studiet i dag, fordi at Danmarks Radio i det byen hvor vi står eller sidder lige i dette her øjeblik, er i den grad plaget af spøgelser, skeletter i skabet, og jeg ved ikke hvad. Mm. Men det stopper nu. Og det er øh... det, der er så under, Vi kan sige, og vi kan også sige til alle folk, at oh, hvordan skal det gå? Det stopper nu. Nemlig. Vi har løsningen, vi har problemformuleringen, vi har kuren. Velkommen til et program, som du ikke har hørt før på radio. Som du nemmere kommer til at høre igen i radio. Og som vi aldrig vil nogensinde må kunne lave, som vi gør i dag. Det kan jeg lige så godt sige. Øh, og det er selvfølgelig, øh, vi, vi styrer bare knapperne, men, kan man jamen, sige. Men alligevel kan man jo godt mærke, at det er i luften. Mm. Der er i luften en sprødhed af forandring. En, en, en, en, en, en luft af, at nu sker der endelig noget. Vi har været på bunden, men nu går der opad. Kan du ikke mærke det? Jeg kan mærke det så. Og jeg synes, vi skal markere det med et godt stykke musik, fordi det er jo et musikalsk talkshow. Så selvom vi også redder Danmarks Radio i løbet af programmet, så skal vi jo spille noget musik. Og inden vi sætter pladen på, kan jeg lige sige, gå ind på dr.dk-spejder. Gør det. Tjek vores webcam, webcam, fordi vi er i det rigtige studie igen i dag. Ja. Vi har vores webcam. Hvis du er i nærheden af en computer, så kan du følge det på nærmeste hold. Jeg er ked af, at lyden er lidt dårlig på webcamet. Mm. Så kan du kan se, ned. hvad der sker i en stykke tid. Velkommen til ugens sidste udgave af de sorte spider. Det bliver et fantastisk program. Og i dag med øh, to gæster, som vi har glædet os meget til at få ind. Harald og Kate, velkommen til programmet. Tak. Jeg skal bede jer om at gå lidt på, eller komme lidt tættere på mikrofonen, eller ellers kan Jens der lige hjælpe til, så han også laver lidt i dag. Ja, Jens. Så der Ja, sådan. Først, den er fuldstændig rigtigt. Og jeg kan sige, at, øh, at øh, Kate har jo valgt at træde lidt i baggrunden rent øh, lydmæssigt. Ja. Så, så man skal ikke tænke, at der er noget galt med radioapparatet. Det er fordi, at det er Harald, der fører ordet. Indtil videre i hvert fald. Man ved aldrig. Harald, velkommen til programmet. Tak skal du have. Og uh, Harald, uh, vi stiftede, eller Anders uh, Lund og dig har jo haft et længere bekendtskab. Det har vi. Ja. Igennem en 5-6 års tid. Ja, det er korrekt. Men uh, for første gang, at uh, Danmarks Radio lytter og stiftede bekendtskab med dig, det var da vi ringede dig op fra et par år siden, en søndag aften, ja. hvor at du netop havde hjulpet uh, Aarhus Gymnastikforening ja. med at... Uh, det var fordi, de spillede ret dårligt på det tidspunkt. Ja. AGF havde et problem rent spillermæssigt. Og øh, der var du ude og hjælpe dem ja. på deres anlæg. Bare lige kort fortæl, hvad der var, der skete. Vi har fortalt det før, men det er bare lige for at få ridset op, hvis alle ikke har været med den dag. Præcis. Ja. Vi fandt jo ud af, at der var en helt masse øh, døde sjæle derude. Øh, af mennesker tilbage fra øh, meget gamle dage. Og det var specielt fra 2. verdenskrig. Aha. Vi fandt ud af, at der derude på det område... Øh, det er deres træningsbaner, vi snakker om. Øh, der var der øh, havde været et, et slags lazaret ja. for tyske soldater fra Østfronten. Og det var mange døde. Og jeg tror, at vi nåede op på var det 137 øh, sjæle, som vi så sendte op derude fra. Så. Og øh, senere i uh, programmet, der snakker vi om der hvor du uh, sagde lidt om fremtiden i forhold til, til programmet her, i forhold til betrægt som sådan. Ja. Det er ikke mere end på ursiden. siden. Og øh, i forbindelse med øh, den telefonsamtale, vi havde, der spurgte vi, om øh, der Kate havde lyst til at komme over. Og det havde I heldigvis, fordi ja. I er her jo netop nu. Ja. Og er, vi er jo på Ammerfældet. Mm. For øh, nogen, som måske ikke ved, hvad fælden er, så var det engang et. Øh, det er det stadigvæk. Meget stort grønt område med et meget rigt dyr og fugleliv. Det er nogle lidt en smule. ikke så... helt så rigt dyrliv lige nu, kan I, man sige. Ikke lige her, men, men på den anden side er noget af Ammerfældet. Korrekt. På et tidspunkt valgte man så, at man ville bygge det af byen, og det gjorde vi så her. Og øh, den er ikke helt færdig endnu. Og vi øh, skal veje vores ord meget i dag, kan jeg forstå. Men, men man er i gang med et byggeri her. Mm. Mm. Og har. Okay, prøv lige at forklare først. Ikke så meget om det her byen. Men hvad er det, at, at du kan? Hvad er det, du, at det er så heldigt, at du kan? Jeg ja, er så heldig, så jeg kan komme i kontakt med den åndelige side af verden. Mm. Og øh, jeg kan få hjælp oppefra. Jeg har en god, god skridsånd, der støtter mig og hjælper mig. Når jeg spørger om noget, så får jeg svar på det. Mm. Mm. Og det foregår jeg ved hjælp af telepati. Det er så sige, det er indvendigt i mit hoved. Ja. Mm. Og det jeg kan, det er som en tankens kraft, så kan jeg sende spøgelser op. Ja. Og har gjort det øh, nu her i næsten 20 år. Og øh, jeg kan sige, at her i Danmark alene er vi oppe på over 7.700 spøgelser, vi har sendt op. Men I ude omkring i verden har vi sat langt flere op, men det kan vi måske komme tilbage til senere. Ja, fordi, I, ja, jeg vil godt lide snart om, at I har været ude i verden. Ja. I har været på den kinesiske mur. Ja. Dig og Kate. Ja. Kate og dig. Og uh, I har været, uh, hvor var det, Undskyld jeg Au, kan... Auschwitz. Auschwitz har I ja. også været og ja. sendt uh, op. Og tempelbjerget i Jerusalem. Der har i også været. Det har vi også været. Og det er kun og jeg to alene. I pizza, ikke? Jeg også to alene. Har også i pizza. noget? i pizza. I pizza også. Ja, nej øh, vi har været på på et undskyld jeg. tur Men der var ikke så meget, vel? Nej, det var ikke så meget. Nej. Okay. Det vi skal i dag, det er jo at øh, I har allerede været rundt i der byen. Ja. ja. Fordi at øh, der har været masser masse problemer med DR-byen, Nu skal virkelig passe på, hvad jeg siger, kan jeg godt mærke. Jamen hvad? man kan godt sige det, uden at, uden at sige noget forkert, fordi at der er jo, det er jo almindeligt kendt, at øh, byggeriet i, i DR-byen er jo let forsinket, mm. og også budgetoverskridelserne er, øh, er til stede. Mm. Øh, og mange har jo også let efter en årsag. Mm. Hvad kan det være? Øh, og, og der kan jeg forstå, at, at på, øh, på denne gennemgang af DR-byen, den rent fysiske gennemgang, så har I været i stand til at sige noget om, hvad forklaringen kan være på, på disse overskridelser og, og denne uro ja. omkring DR-byen. Vi gik en tur ned i kælderen mm. Sammen med nogle af medarbejderne her ja. Og der fandt vi så nede Noget som vi kalder et sort hul Et sort hul er faktisk en slags øh, øh, Hul ned til underverdenen Og det viser sig så At det var så uheldigt At den her byggeri var bygget ovenpå en gammel gravplads det Og en gammel gravplads Som stammer helt tilbage fra 1801 ah. øh, Slaget på riden mm -hmm. Den 2. april 1801 ah. Hvor der jo gik nogen skibe tabt sænket, og der døde en hel del søfolk. Ja, det gjorde der. Og da disse søfolk, de drev i land, så sorterede man dem i to bunker. Alle dem, der havde uniform på, det var officerer. de blev ført ind til Holmens Kirke og begravet fra. Øh, resten af dem, som man jo ikke havde navn på, og så, som ikke havde nogen navneskilte eller noget, dem kuglede man ned i en stor massegrav, en slags ja, fællesgrav. Og er byen her er desværre placeret ovenpå den Ej. massegrav. Det er jo det. Og det vil sige, der er jo en masse sjæle der, fra, fra den tid her, der, som øh, nu hosterer rundt i huset. Og når der er spøgelser i et hus, som nu her øh, det her store DR hus ja. der kunne vi jo mærke med det samme, vi kom op i, øh, i øh, studiet heroppe, mm. at der var en meget tung atmosfære. Ja, Og det, det er de det klare, dem, vi spurgte, de kunne også godt, godt mærke, at de var altid trætte, når de var heroppe. Mm. Det sker nemlig det, når der er spøser i et hus, så suger de energi af levende mennesker. Det er det, de lever af, faktisk. Og hvordan, hvad, hvad, hvad er ligesom bivirkningerne, eller hvordan kan man mærke, mærke det sker her? Bivirkningerne er det, at for det første bliver deres energi, deres arbejdsenergi, den bliver forringet med måske 75 procent. Og det vil sige, at de kan kun lave en brygdel af det, som vi de ellers ville kunne lave, hvis ikke det var spørgelser. Mm -hmm. vil, vil det sige, at, at de der medarbejdere vi har mere at gøre her, inklusive Anders jeg, er jo altså nede åbenbart på 25 procent af, af fuld kraft? Ja, jeg vil lade det lige hænge her, for så det spiller vi lige to stykker musiketræk, og så kommer vi tilbage, og helt minisiøst, eller hvad sådan noget hedder, gennemgår vi, hvad Metodisk. der er sket, fra I kom ind, ja. til I gik i gang, ja. og til hvor vi er nu. Ja. Og jeg kan sige til dig, som har adgang til en computer, dr.dk-spejder, kan man gå ind nu, og så kan man øh, se, Kommer være lidt på forhånd af det, der skal i radioen, og se... Vores videooptagelse er, hvad der skete i kælderen under DR-byen, Der Harald og Kate gik rundt sammen med Jens. Og og det er jo ikke Poul... mindst interessant også for DR's bestyrelse at se det klip, Det kan man regne med, det. Vi øh, har jo altså besøg af Harald og Kate. Og... Øh, på vores hjemmeside dr.dk-spejder, der kan man gå ind nu, og så kan man se et, et klip, som ligger der. Og for folk, som ikke har en computer, ja. adgang pt, eller adgang til internettet, så vil vi gennemgå klippet her. Det er uh, Harald og Kæb, der I uh, var nede i vores kælder. Og uh, hvad kalder vi det? Drive spøgelserne ud af bygningen? Hvad, hvad er det korrekte betegnelse for det, Harald? Det er at hjælpe spøgelserne ud. Mm. Hjælpe spøgelserne ja. Fordi uh, de er jo vildfarende sjæle, de er ikke selvfinde vej. Nej. Og øh, det vi fandt ud af, det var, at vi gik ned i kælderen. Den allerdybeste kælder, der var hernede. Undskyld, det er mig, der råder lidt. For jeg vil lige sige, I kommer heroppe. Jens ja. Henter er ude på bykningspladsen. Ja. I kommer heroppe øh, øh, på et, på, et, på et redaktion, som ligger i det, der hedder segment 2 i af byen mm. Der er i alt fire bygninger, og vi sidder i den, der hedder bygning nummer 2. Og der er et segment, vi ikke skal tale om. Det, øh, det er jo segment beep. Det er koncert beep. Nå, men øh, I kommer herop og så siger du, Kate, lige pludselig, eller øh, siger Kate... Jeg får en trykkende hovedpine nu, og så kommer du også pludselig i har. her. Ja. Hvad er det, der sker, da I træder ind i lokalet her? Jamen, der, hvor der er spøgelser, der er der øh, en meget øh, tung stemning, mm -hmm. og den føler vi, den er ligesom ned på vores skuldre der, og vi får hovedpine. Det er ligesom, man får en, en øh, trukket ned over hovedet, en båd dyne trukket ned over hovedet, og, og det giver sådan altså en drønende hovedpine. Øh, og den er så øh, forårsaget af at de her spøgelser, som så jo... Øh, husere heroppe. Mm. Lad os gå ned i kælderen. Yeah. Og det mener jeg på den måde, at nu tænder jeg klippet, som det lyder på vores hjemmeside. Man kan naturligvis ikke se billederne i eller videoen i radioen, men, men har nu kører vi øh, billederne. Ja. Ja, det er altså ikke dum. Det er du ret i armes. Så kører vi det nu. Yeah. I er nu nede i kælderen under DR-byen segment 2. Yeah. Og uh, Harald, fortalt hvad der sker dernede. Uh, vi kommer til en kloakdæksel i den aldrig nederste del af bygningen og ved at strække hånden ind over det, fornemmer vi, at der er en meget kraftig opadstigende energi i det. Og øhm, så bliver vi klar over, at det er adgangen til det såkaldte sorte hul. Mm -hmm. Og øhm, det, selvom vi bliver lidt forstyrret, som vi kan se, det, her, folk, der det er folk der kommer under for Det folk, der vej til frokost. Ja. <laughs> så øh, kan vi øh, godt fortsætte med det. Og det vi så gør, det er, at vi beder om at få en lyskanal ned en lyskanal, som øh, skal transportere dem op. Man kan faktisk sammenligne øh, den med en slags højhastighedselevator, mm -hmm. ja, ja. Øh, som sender øh, spøserne op, øh, suger dem fra op, ligesom en kæmpe støvsuger, ja, ja. suger dem op på øh, astralplanet, som ligger 50.000 km ude i rummet, og de går jo med hastighed, så de går jo ret hurtigt. Og når de lander derude, så lander de på astralplanet, og der er en, findes der en trappe, Ligesom når de kommer ud i elevatoren, så går de hen til trappen og begynder at gå op ad den, og så op for enden af trappen er der en port, og så er de deroppe, så er de i himlen, når de kommer deroppe. Okay. Okay. Og det Kajtun så gør nu der, er, at hun, er, vi har sådan et ritual, som vi gør. Ja. Hvor vi sender ud efter de fire ærkeengle, øh, Michael, Gabriel, Uriel og Raphael. Det er de fire ærkeengle, der hører til jorden. Yep. Og så beder vi dem om at hjælpe os med at rense det hul der. Og først så sender vi dem op. Og, og de foregår jo fuldautomatisk, om jeg så må sige. Altså de træder ind i det der, og så bliver de beamet op med det samme ind cirka hver tredje sekund. Og vi fandt så ud af, og, og ved at spørge, hvor mange er der egentlig i hullet, fandt vi ud af, at der var 388 sjæle. 388 sjæle under dr by. Ja. Og det er altså Søfolk? Og det var Søfolk. Søfolk, som var omkommet på slag på riden den 2. april 1801. Kate, du vil godt lige bryde ind og sige. Jeg vil bare sige, at det er kun under det her hus, ja. der er ingen, der kan garantere for. Hvad der er under de andre bygninger nej. i, i der by? Nej, nej ikke nej. mindst den, vi ikke taler om. Ja, naturligvis. Men det der er, vil du eller Harald, som, som fagmand sige, det er relativt mange sjæle under et nybygget hus, Det er ikke? det. Og, og hvad vil den, øh, sådan, den generelle virkning af øh, så mange vildfarende sjæle på et byggeri have, være? Ja. Den, den har altså udover det med hovedpine osv. Ja, altså bortset fra hovedpinen der, så ja. øh, stjæler den folks energi. Ja. Og nu sagde jeg jo før, det, at det blev reduceret med 75 procent. Jeg mente 9 til 75 procent. Ja, altså, man, man mistede 25 procent ja. energi, cirka, i det arbejde, man gør. Og det medfører byggeshus for eksempel, for byggens oh. Og, det, og der, Carl, der må jeg lige oprøve Der er vi jo inde på, nej, nu er vi inde på noget her, nej, der, vi, fordi, skal ikke stoppe, men. fordi håndværkerne herude, vi har haft en indslag, der hedder nyt om DR-byen, hvor vi har fortalt om nogle af de sjove ting, om man vil, ved DR-byen. Øh, og, og du mener jo, at, at ned, arbejdsstyrken blandt håndværkerne herude er nedsat 25 procent? Ja. På altså, grund af spøgelsen. På grund af spørgelsen, jo. Nu er de væk jo? Ja. Ja, herunder. I hvert fald under segment 2, som det er, hvad jeg er ja. De håndværkere, som så er i segment 2 nu, hvordan vil det udmønne sig rent fysisk i det, der sker nu her? Det vil udmønne sig på den måde, at de vil få mere energi, når de er på arbejdet. De vil være mere omhyggelige med deres arbejde, og de vil ikke lave så meget susk. Jeg får faktisk at vide, at noget af, af den der udsættelse, som det har betydet her, og noget af det, der har været byggesuski, det er de tekniske forbindelser af ledninger. Og der har man simpelthen susket for meget med at forbinde de forkerte ledninger med hinanden. Og det er det, der har gjort, at det har taget længere tid. Mm -hmm. Og det øh, er væk nu. Fordi spøgelser lever er levende menneskets energi. Det. Og de går simpelthen, de berører dem, og så suger de energi ud af dem. Og så øh, kan de ikke præstere det arbejde i den fart og hastighed, som de normalt skulle gøre. Men, men, men, men den gode nyhed er, at de er væk. Og ja, øh... Den dårlige nyhed er at det kun er her, de er væk. Det er selvfølgelig rigtigt, øh, og jeg synes, det vil hvert for meget at bede Harald om at gå i hele bygningen, eller i alle øh, fire segmenter ja. det er næsten også det at stampede. Jamen, jeg tror ikke, der er flere. Overhovedet på hele pladsen? Det er, fordi de netop lige den her bygning er lagt oven på den her gravplads, Aha. hvor de blev kulet ned. Fordi da de kom i land og drev i land der, så sorterede man jo fra, Alexander ja. uh, sant, og officerer og kaptajner og styrmænd og sådan, de blev så ind til en, en rigtig uh, maritim begravelse. Ja. Øh, hvorimod dem øh, almindelige folk øh, øh, bosmænd og øh, øh, Søfolk i det hele taget Dem kunne man jo ikke se navne på noget, Nej. Og det er jo galt jo om at hurtigst muligt At få dem i jorden For ellers så øh, kunne de udsprede tyfus Og, og, ja, og, og andre grimme ting Uva, der Og så. derfor så blev de altså bare kuglet ned, ned Og så det ned, ned. dækket til Ja det er jo ikke ondvilligt Det er jo simpelthen bare sådan man gjorde ja, Anders, ja. Jeg vil bare sige uh, Harald Kate Tak indtil videre Ja, for Fordi det er. der er jo masser af andre ting, vi skal ja. ordne inden i... Uh, men jeg, vi forlader lige, vel, lad at sige, den her del af, af, af programmet lige nu. Ja. Har okay, Kate, I kan få en kop kaffe, eller hvad I nu vil. Så tager vi lige en halv time, hvor at... Uh, hvor man lige kommer til sig selv. Vi kommer til os selv, afvikler tillidsbængo og nogle andre konkurrencer, og så vender vi tilbage. Er det ja, en aftale? Ja, ja, fordi tak. vi har at gøre også med, med en sag, der hedder Ånden over DR, ikke? Jo. Og den tror jeg måske ikke, vi er helt færdige med at få ked fred. Her, det er, nu tager jeg øh, også backstage, kære lytter. Nu kommer der backstage her på tre. Det, der sker i øh, tirsdags, det er, at... Eller også, hvad det er, det er ligegyldigt. At mm. øh, ham verden for det der taskforce, han kommer ned til... Det er et program på dr På redaktion her, det er et forbrugerprogram her, på hvor man er lidt frække. Ja, det er. Ja, øh, kommer ned, og så siger han, imens vi sender til Peter Lovs, som er en af vores teknikere her på kanalen, og siger, øh, vi skal bruge noget, hvor man ligesom sætter et radioprogram ned... Forestil dig, at du sad i mm. og det gik 50% langsommere. Ja, det kan faktisk godt lade sig gøre. Ja, ja. <laughs> øhm, og, og det klip blev så lavet, og det skulle så spilles i, i, i går aftes. Altså, man havde taget en intro fra vores program. Ja, hvad var årsagen til det? Det var bare... Øh, I går handlede Task Force. Task Force. Det er det, skal sige det her. Ja, Task Det skal ikke øh, hun sige. Nej, nej, nej nu kom vel. Det var fordi, at det var noget med, at man betalte for, for et større internet, bredbord. Altså, for eksempel stille 2-megabit-linje, ja, ja, ja, ja. så fik man kun 780. Kilo, glider, for eksempel gigahertz. som jeg har får taxidans bredbånd, for jeg må betale for 2 megabit, jeg ikke får Nemlig. Og det var det, det hele handlede om i går ja. Og øh, så havde man så været herned og spørge Har I noget fra et radioprogram? I kan sende 50% ned i tempo Og så øh, spiller vi det i programmet Så vil oplægget være for verden øh, Har du også internet? Hvor det kører meget langsommere end det, du egentlig betaler for Hvad ville vil du gøre, hvis din radio lød sådan her? Og så skulle der komme et klip Det kom ikke i programmet i går Og der må jeg da sige øh, tusind var, tak Tak men Task. vi har jo stadigvæk det, hvor det sat ned 50 procent. Ja, for vil det sige, viser jo, at det var utroligt. Morsomt. Skoj. Det vil jeg sige. Det var rigtig skøj. For hvad er det, vi lyder som? Vi lyder som to fordrukne gamle øh, fulde bøtter. Vi lyder som om, at vi er blevet 50 år ældre og har drukket porter i den mellemliggende tid. Og har rimelig busket øjenbryn. <laughs> ja. Og er på knæk. Jeg. Ja, ja, jeg er bare. På... Hvad sker der altså? Nej, fordi det er, det er både sjovt og det er også lidt bedrøvligt. Det er et blik ind i fremtiden, der <laughs> er. Det er <laughs> godt <klar over. laughs> ja, <er> nok. <laughs> fordi vi har jo ikke, har ikke tilsmittet uh, Haralds og Kates held, hvor ja. de til synligheden aldrig bliver ældre. Det her, det er også om 50 år. Også fordi, eller hvis vi så er stadig ansat, det er jo sådan, måske ikke så aktuelt. Hvad er det nu lige? Ja. Men, men altså, hvis, hvis, hvis vi er, så vil programmet øh, De Sorte Spejdere i år 2057 lyde som følger. Eftermiddag og velkommen <laughs> til programmet, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Vi sender direkte på p eller hverdag mellem 14 og 16. Mit navn, er Anders Jeg ja, den ene af værterne. Den anden vært. Det er mig, Anders Lund Asen. Det er fuldstændig korrekt. Og vi har vores webmaster, vores whisky, vores man in the gay community, vores øh, mand, så hvis det hele bryder ned, Jens Brandgaard Poulsen. Vi har øh, Gry, vores relationsmedlem med... Og så har vi også vores hemmelige redaktionsmedlem med os, som, som i dag øh, har faktisk været nede i den lokale tank og købe, på den lokale tank, undskyld, og købe hjemmet. Hjemmet, ja, Fordi, som vi jo ikke får, selvom vi får det. Eller hvor er det henne? Et eller andet sted men, i... I huset, ja. Ved jeg ikke Jeg kan sige, at øh, hvis du har tænkt dig på at abonnere på hjemmet, mm. Mm. så øh, undlad det. Gå ned i din lokale kiosk og lave en aftale med ham om, ja. at du kan betale det en gang om måneden. Fordi... Det hænger ikke så. Det hænger ikke så. de sammen, det gør de, og de sgu kommer nok, heller ikke. Ikke. aldrig <laughs> rigtig Det er jo helt seriøst, det er, det, er, det er nogle gange, der sidder man og griner af sig er selv, er, og det er sådan lidt, uh, haha, hvor er fed. Men nej, hvor er det sindssygt, det her? Til de mange, ting ser og er der i denne her uge? Lækker, <laughs> ja, hvad er der? Udover det lækre blade. jo. Der er familien Gyllenko med undervandet på din dag. Sådan her lyder øh, vores program, hvis man tager et intro fra øh, onsdag i sidste uge, tror jeg det var, og kører det ned i 50 procent. Og jeg vil godt love nu. Øh, Lejer lidt med indslag, som vi ja. ikke rigtig ved, at vi har gjort færdigt. Det, Lå, det er færdigt. Ugens krøbling. Nej, ugens krøbling er ikke helt færdig. Den er vi lige ved. Øh, vi øh, tænker på at lave her på radioen. Radions udgave er en skør, skør verden. Ja, men også sådan, så det er til at have med at gøre, ikke? Mm, forstår det. Så... så har vi jo ikke fritleget uge længere. Næh. Nee. Gik ikke så godt. Vi har jo en uge. Ja. Og der er jo også ambient du. Var det ikke ambient du? Var det ambient du? Jo, fordi jeg har på fredag. Ah, okay. Godt. Så. Ja, var, uh... Okay, jeg lover, at uh, det her klipping. Jeg ja. mm. ah, du det... lover mere end det, fordi at... Uh... Man kan ikke få det som ringtun. Nej. Men til gengæld vil jeg lige sige, ja. at på mandag, ja, om... der vil hele vores anden time lyde sådan her. Som det lige lød der. Ja. Vi sender alle det, man kalder speaks i radiosproget, ned. I 50%-tempo, ja. så... Øh, Til gengæld vil vi nu spille noget virkelig speedpunk. Speedpunk, dødspunk. som <laughs> øh, man virkelig headbanger, og danse pågår over det hele. Hobbypoller. Øh, det er sig også med <laughs> hobbypoller. Hvad med at sætte den op i hele hastighed? Kan man, det kan man desværre ikke, ja. her? <laughs> Havt Det er knap findes ikke på Island. skal jeg få noget andet? Nej. Nej, det er fedt. Bagefter, så er der musik på gangen. Mine damer og herrer, vi har her programmet hele ugen haft, åh, vi har haft en krøbling Ja, og, og der hænger mange op, er nu det. Men det er jo festlig krybling øh, på den måde, at øh, festlige skal vanker, Undskyld. Fordi vi har en magnetotekstmadras. Som... som vi udlod i dag. Og en øh, madras er jo en, en, en, en... nogen kalder den en sundhedsmadras. Vi må jo ikke. Nej, og det går ikke drømme om. at Og sige, at den virker. Men det er en madras, når man ligger på den så øh, giver den magnetiske stråler, og det skulle hjælpe imod, at, at verdens skal vi ved det. det vil, ikke, man siger, man siger. Men vi ringer nu uh, Ellen op, som også er en af vores gode vinder af programmet. Og som vil være en slags uh, gudududambassadør for Magnitude Og det er jo Ellen i Røde Kro. Yeah. Øh, og øh, hun skal nu ja. finde Jamen. ud af, hvem, hvem der skal vinde. Ja, fordi vi har i ugens løb du kan godt ringe op, Anders. Ja, okay, det gør nej. I ugens løb, der har vi øh, opfordret folk til at henvende sig til programmet, hvis de havde en festlig skavang. En festlig skavang, det er jo en skavang, der er en men samtidig festlig, så at man ikke... Øh ja, det er han. Goddag, Hej, Ellen. Ellen. Det er ja. Anders og Anders. Hej, Elen. Ja, goddag. Goddag, Hvordan går det? Jo, tak. Det går da godt. Jamen, det var da dejligt, og tak og, fordi, at... Og hvorfor med manden? Jo, det går da fint. Åh, det er godt. Okay. Øh, ej, varme op jo. weekenden. Om vi vil jo varme op. Nej, <laughs> ah, det ved jeg. At, nej, vi skal slappe af i weekenden. Og Cardi Breezas, og så ellers er sted ind til Sønderborg. Hvad sagde du? Ikke, Ikke noget. <laughs> det er bare gas. Det satirer. Ja, det, tager, det tænder nok. <laughs> Ellen, der er lige noget, inden vi når til det. Du, øh, ja. du skal finde ud af, hvem der vinder, øh, vinder Magnetoteksmadrassen. Ja. ja, det er spændende. Så er der lige en ting, vi skal... En høne, ja. vi skal plukke, om man vil. Ja, ja, det er måske stort ord. Det er fordi, at der er flere lyttere som jo har været inde på vores hjemmeside og set en video, som Jens, vi skulle helst for Jenshørt, øh, okay. som han har lavet med jer, der vil være nede at sende nede fra jer i december. Ja. Yeah. Yeah. Så øh, er I jo nærmest blevet folke blandt vores lytter. Yeah. Og det er vi selvfølgelig glade for. Ja. Yeah. Men yeah. så øh, er der flere, og det er det svært for mig at sige, men der er flere lyttere, der har skrevet til os, har I set de nyeste udgave af det blad, der hedder Kiwi, som åbenbart er et blad, som netto, yeah. dagligveerfretningen NETO-udgiver. Yeah. Yeah. Der er der en annonce, hvor dig Henry er med for noget slankenid. Til synledne, Henri, og dig i hvert fald. Ja, ja. Og så tænker vi, at øhm, er det sådan, at I også begynder at reklamere for slankemiddel? Altså ved du hvad du? det det er cirka fire år siden eller sådan noget, oh. øh, da, da vi øh, prøvede det der, og det er faktisk et øh, decideret slankemiddel. Det er en, øh, no, otte, otte tabletter man skulle tage, oh. og, og så var det sådan uh, det at list med også, at man skulle med med sådan en inden man skulle følge også samtidig med. Ah. Altså, de der øh, øh, øh, paller, de var jeg med til, at din krop den skulle fungere, Må jeg spørge noget, Elle? Ja? Elle kommer videre. Ja. Hvordan øh, virkede produktet? Jamen, det virkede godt ved, at jeg tager mig virkelig 12 kilo. Og det gjorde du? Ja, det gjorde Og du havde ikke uh, tabt de 12 kilo, hvis du ikke havde spist. på Det er det det. Det ikke, være... fordi vi er efter produktet eller noget. Det er bare... Æ, øh... Nej, nej det, det, det, det ved jeg altså ikke. Men nej, det tror jeg ikke, fordi altså jeg spiste jo fuldstændig den der madvareliste, som var sendt med også. Ah. Så ja. øh, det var så en del af de forskellige grupper. Så kunne du så selv... Øh, øh, for eksempel, så skulle du have øh, 200 gram kød om og dag eller også... Og... Hold da op. Ja. Og Men Al, det, det, tror... det, vi bare vil frem til, det ja. er bare... Hvor mange penge har I fået? Nu er I med i to annoncer. Ja. Først forskellige produkter. Og vi er ja. bare nervøs for at der er nogen der udnytter jælden det der for. Nej, øh, bare øh, i for godt betalt. Ved det hvad vi har fået? Nej. Vi har fået en rigtig flot øh, buket blomster til vores gulbrød. Ja. Ja. Det... Og det kan man jo ikke smøre på brød jælden. Nej, det kan man jo ikke. Rigtig kan nej, man jo ikke men, leve. Ved, ved hvad det er flot, navn, vi skulle have noget for, for hvis vi kunne hvis det her jobben vores sætter. Ja. Og det er selvfølgelig ikke noget. Ja. Og hvis det så kunne hjælpe det så ville vi godt have vores vor og navn i. Ja, right. Ellen, mm. Ej, I det er selvfølgelig ikke. mennesker det, det, var, er I, altså. det, er det var bare lige det, vi skulle have, vi skulle ja. have ja. gjort. Godt. Ja. Ellen, har du lyttet med til programmet løbet ugen? Uh, ja, nogle gange har vi. Vi har jo lidt været hjemme helt fint. Nej, det skal Nå, hvad har I lavet løbet ugen? Ja, men vi der og der. Ok. Ja, og der er kaffe, der skal drikkes. Ja, ja. Mm. <laughs> det Nå. må Nå. jo rent Men Ellen, hør her, skal lige give en kort opsummering. Af dem, der har deltaget i dem, vores krybtinger i... i løbet af ugen. Ja. Og vi spiller jo om en magnetoteksmadrass, Det er det, dig, der bestemmer, ja. hvem det er, der skal have den her madras. Åh, ja. det burde være vanskeligt at gøre ah, det, det, det. Vi er helt trygge. Men Jens, øh, kandidatlisten? Ja. Hej, øh, Ellen. Ja. Du, øh, Hej, yes. Hej. Ha vi har fire øh, kandidater igennem. Mm -hmm. Eller vi har ikke ja. igennem, men vi har valgt fire ud. Som ja. øh, vi skal finde en, en, en vinder i blandt af den her magnetoteksmadrass. Vi har Pierre. Vi har Dorte, vi har Michael, og vi har Jimmy. Ja. Pierre og Dorte. Nej, men vi skal vi lige fortælle dig. Ja, ja, ja. ja. Det, Jens, det, kom nu. Det kommer kom. vi til. Der er også der nyheder, ikke? Vi har Pierre, som øh, har fået fjernet sin blindsarm. Og når det nu øh, trækker, og øh, han øh, trækker på... Ja, så får han i hvert fald... Diarré. Diarré. Diarré. Bare sig det, som det er. Han ja, får tønd mave. Han får tønd mave. Tønd mave simpelthen. Når det trækker ja. bare. Ja. Så har vi øh, Dorte, som... Øh, jeg glæder mig til Lenten. at høre, hvordan du yeah. det her, i Jens. Årfald. Når hun bliver kildet på, på ryggen, den nederdel af ryggen. Ja, sådan er det. Så begynder hun at tisse. Men det er jo kun, når hun har sex. Nej, det tror jeg, hvis det ikke var med i det. Det er noget, Anders, du har hørt, Anders. Anders Breinholt øh, lederbøsse. Det er jo ikke rigtigt, Anders. Det er jo, det er jo inde i dit hoved. Urin, den, så... Urindrengen, det er jo bare. <laughs> Nå, undskyld, <laughs> undskyld, undskyld. Anders, udskyld, Anders er du tød, så, Det var hen, et ordentligt. Gå hen i et hjørne og fang et spølse. Kom. Ja, så har vi Michael, øh, som øh, mangler et led oh, ja. i øh, hver eneste tog på venstre fod. Godt. Som gør, at foden er en anelse kortere end den anden. Ja. Og så har vi Jimmy, ja. som øh, har høfheber, og han nyser 4 fem gange om dagen. Men hver af de her 4-5 gange, så er det op i en 20-30 gange i træk. Hvor mange gange er det så i alt, Jens? Det er et sted mellem 80 og... 150. Sådan. Ja, det er feltet, Ellen. Ja. Og ja. jeg kan sige, det er et hårdt felt. Jeg har ja. en klar favorit. Jeg ved, Anders også har en klar favorit. Jeg er ikke klar. om Du, Jens, har du en favorit? Jeg synes, de alle sammen er fantastiske. Hvad er de, de er er alle Ellen, hvad siger du? Det er ligesom Ellen. Ja, det er selvfølgelig et Ellen. Ellen, skal du votere sammen med Henry, eller kan du stikke lige ja, til den? altså, det ved jeg, så med der ikke, hvem. Nej. Hmm. Det er svaret, det, det er, det, Svært. Ja. ja. Ja, for det er jo med blinde altså, sig. Ellen, Ellen, der er jo nyhed ja. to og en halv minutter. Du, du har to en halv minut fra nu af. Ja, ja. Der bare to ja. minutter. Ikke for ja. at presse eller noget. Mm, mm, mm. Ej, det kan det. Øh... Ja, det Er den svær? Ja, det her er det, altså. Altså, det, det er en af det er jo tre drenge og en pige. Ikke? Det kan man sige. Hvad med alle? Ja, de er alle sammen i deres peste alder. Og ja, elle, ja. der er en ting, jeg lige vil sige. <coughs> det du kan bruge som en, en, en beslutningsværktøj. Mm. Du har jo en magnetotex og du ved ligesom, hvad den kan. Og jeg er ja. jo ikke sikker på, at det er alle lidelser, som, som den har en, en angivelig virkning på. Jeg er ikke sikker, at den kan gå ind over det der. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg tror ikke, den kan ah. give noget ved tæren. Lad mig sige det på den måde. Der må jeg være hård. Hvad med tror... høffeber, måske? Nej, ah, det er simpelthen... Det er, det er for, det er for normalt, ikke? Ja, nej, jeg er også, det er nej, det tror jeg. Ja. Jeg tror, men det, det er bare... Nej, jeg må ikke gå ind over... Vi må ikke... Nej, Vi må det ikke ved jeg... med... Nej, eller... Jamen, der er det det der den er svær. Det er, vi spiller om hele madrassen, jo ja. Ja, ja, det er det med tynd mave, det tror. jeg Det kan være, det kunne hjælpe. Sådan er, og det er lige er det sin vinderen, favorit. Er det vinderen Pierre ja. vinderen Pierre. Tillykke, Pierre. Og jeg må sige... du skal jeg begyndte at sige. Det var det ikke den forhold. med tissen? Hold nu okay, op. Du? Det var tynd maven. Det var oh. den med tynd maven. <laughs> ja, det var tynd maven, ja. Det var jo Pierre Du må slippe blæren, fordi nu er det øh, Pierre med den tynde mave. Ja, det Også godt. fordi, at under alle omstændigheder, manden har, har ikke godt at trække, og han har, øh, med en ny, fin madrasse, så er, der, så er det problem ude af verden. Så kan man da ikke trække fra. Kan, kan, kan man vaske madrassen? Kan man vaske madrassen? Nej, det kan man altså ikke. Nej. Ellen, nej, tusind altså, tak. Man, man kan gøre børsten, man kan ligge nu, og sådan, så sådan lidt. Det. Ellen, øh, kan du have en rigtig god weekend, og hils Henrik? Ja, ja, tak lige Og måde. tusind tak for hjælpen. Ja, det var så lidt. Ja, det var fantastisk, at ja. være med. Vi ringer nok snart igen. Ja, ja det er man okay. Går i det. Og Ja. Yes, det er godt og pas Farvel. på Sverige. Ja. Moin. Moin. Så øh, ehm 30 sekunder. Kunne du se ilden, Anders? du eller kunne du høre Ellen, hvordan hun simulerede? Jeg er lidt i tvivl. Jeg er lidt i tvivl, og så leger hun med, så så lige. Så, så hakker hun ned, så har hun vundet. Damn. Pierre, tillykke med det, uh, ja, ja, Skit Frans. Uh, vi uh, du har simpelthen <laughs> fået en fod madrass. eftermiddag og velkommen til programmet, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Vi sender direkte på betre eller hverdag mellem 14 og 16. Mit navn, det er Anders Jeg Ja, den ene er værterne. Den anden værter... Det er mig, Anders Lundvæsen. Det er fuldstændig korrekt. Og vi har vores Webmaster, vores Whiskey, vores Mand in the gay community, vores uh, mand til hvis det hele brød ned, Jens Brandgaard, Brandgaard Poulsen. Poulsen. Fuldstændig right. Sådan her lyder det altså i uh, 50%-udgaven af De Sorte spejder. Ja, og så man er den forbindelse sige, at uh, vi jo altså på mandag imellem 15 og 16, vi ser mellem 14 og 16, men på ja, mandag mellem 15 og 16, der sender vi vores udsendelse i 50%. Udgaven. Altså ikke musikken, det vil være lidt ja, dumt. Men øh, måske noget musik, men i hvert fald bliver det. Når vi taler, bliver det 50% udgave. Ja, for det er sjovt. Ja, det er rigtig sjovt. Velkommen til ja. øh, den <laughs> sidste time af programmet i denne her uge u. Jeg håber, du har nyt ugen. Det har vi i hvert fald. Ja, det har vi. Og. Øh, og vi har jo en søndflod af gæster i studiet i øjeblikket. Vi har. Harald du Kate med. Har Kate. Og vi har, altså også. Vores ven af programmet, og en vi bestemte, som er af hans program. Er det ikke korrekt? Karsten Holm velkommen til programmet. Skal jeg være 50% nu? Eller skal jeg bare være... Kan Karsten, det har du er rigtig fedt Ja, hold da kæft, Nej, det var en gas, det siger. Så Prøv at tale 50%, Karsten. Ja, kan godt prøve. Det vilde er jo, at man lyder, og det var det, vi snakkede om før under musikken, at folk som... Vi lyder som om misbrugere, ikke? Ja, yeah, ja, yeah, hvad sådan, en det typen på en, en, på en ja, vi, har, vi har drukket rimelig meget, må man ja, sige, ja, ikke? Ja, ja, ja. Og der taler man åbenbart, at så man får sådan en sydhavn der Og du har også fået en ordentlig en i næsen. Ja, jeg har fået... Øh, hvad betyder det en? At der, er, der er krem i ordene. Nå, jeg har antydet mm. en tønarkosi her. Nej, nej. Nej, øh, jamen det er rigtigt, jeg har blevet snart på to timer her herforladen. Carsten, du er jo vært på programmet, på hedder Popis Søndag. Ja, og hvad jeg synes, at du er der en lidt ond stemning. Jamen der er en ond Æh, stemning, men det er der altid Du er lidt, Carsten, du er lidt, du er lidt edgy. Nej, nej, det var også mere, at det startede med, at Anders sagde, at du var gammel og udslidt og sådan noget. Nej, det har jeg han havde han jo aldrig sagt. sagt, jeg sagde bare jo forstår. Nej, du sagde jeg 25 procent siden. Nej, men alle i Danmarks ret, det har vi været inde på, har, det er på men vi er nede på 75 procent normalt Eller har været indtil nu. Carsten, du sender jo programmet på Og Fortæl mig lige, hvilket stykke musik, vi skal spille her bagefter. Jeg synes jeg faktisk, at man skal, skal spille... Øhm, du skal lede efter The Kiss Away Trail. Oh. Uh, et nummer, som hedder Sometimes I'm Always Black. Sometimes I'm Always Black. Uh, det er ikke fordi, at Kiss Away Trail lige nødvendigvis har noget med programmet at gøre på søndag, men... Uh, er har... det for Koda er det, vi spiller, ja. <laughs> med dem. Det er nok heller ikke så meget af det. Det er mere fordi, at uh, det stykke musik er rigtig, rigtig fedt. De har et, et tema-stykke i det nummer der, som er, er rigtig, rigtig dejligt. Men, og nej, det er jo noget, som, som vi blandet lytter til i Public Søndag, når vi tager øh, musikken øh, seriøst, yeah. kan man roligt sige. Temer. Æh, Temer. Blandt andet. Ja, altså nummersopbygning det... og den slags ting, altså, der er Kvinder. mange ting. Karsten, mener du er ja. ikke for noget? og det nu er det ikke, fordi vi skal have ondt blod mere eller sådan noget. Oh, du skal også kommer der et eller andet. Nej, nej. Altså. Jo, jo, jo. Men mener du ikke, at vi tager musikken seriøst? Jo, absolut. Nå, no, okay. Og, Men der er noget undertone af det. jeg vil bare sige, at Danmarks Radio og p 3 har en masse programmer, som tager musikken seriøst. Ja. Og det er vigtigt. Og, øh, fordi, ja. og der er Public Sunday absolut også en af medspillerne på den bane. Ja. Og Jeg altså vil også sige, at du er det, fordi du sagde, at han kunne ønske et stykke musik. Ja. Ja, nu skal vi så høre det jo. Har du det. det? Ja, ja, det er klart. Oh, no, no, no. Nej, men lad er forhåbentlig prøve at ønske, at så få lov at høre det. jo. Det er selvfølgelig fuldstændig det. det. er jo sådan når den rart, at hun kører. den er nok oh, nej. nej, nej. Nej, nej, nej. Karsten holdt. Hvad sker der så i Public Sunday? Ja, Jamen, søndag, nu når der ikke er kæse, hvor med. Trail. Trail. Kiss Away Trials, sagde det. Ja. Det er en retssag. Ja, det tror jeg nok. Jeg har 50 minutter øhm, okay. Men i hvert fald på Public Center, der sætter vi jo øh, en masse fokus på dansk musik. Det gør vi naturligvis også på søndag. Ja. Utah er et Skanderborg Orkester. Jeg har hørt et album derude på min bord, det skulle huske med. Ja, lige præcis. Og... Øhm, Skanderborg? Ja. Uh -huh. Det er et dejligt orkester. Okay. De er godt orkester. Og øh, de udsender deres debutplade på mandag. Og det får de selv lov til at præsentere i Public Center på søndag. Og så øh, giver vi også lidt på nogle plader fra USA, Cold War Kids og Richard Fontaine. Nogle meget spændende ting også der. Og så er der naturligvis også øh, tværs med Tine og det elektriske bombejere. Og har du øh, siden sidste fredag overvejet at gå ind og optræbe din rådgivning som supplerende rådgivning? Jeg synes faktisk, at Tine gør det rigtig, rigtig godt. Hun har også blevet lidt gammel, hun har gjort det altså altså, jeg mange år jo. det ja, hun mange år jo Så kunne farve. måske også være lidt ung blod, fordi... Prøv høre, jamen, øh, og nu ved jeg godt, at det her bliver meget langt. Det kan det gå hen og lige. og sådan er det. Det er det sidste program i ugen uge. Jeg sad, det, det, det skulle også fordi, lige ja, med også, ja. Men fordi jeg er lidt halsnottet, så ja. jeg tænkte jeg, at jeg møder det senere på arbejde i dag. Så jeg sidder derhjemme, og kan okay, jeg lytte, og jeg er ked af det. Det er kun for folk, som bor på Sjælland. Øh, men I har det også hjemme hos jer selv. Det er TV2's regionalstationer. De sender jo altid et eller andet livsstilsprograms et eller andet om formiddagen. Og på <laughs> det vi kan vælge, se, det vi kan se i København, det hedder Brunch. Brunch. Og der var Per Pallisen så inde for 38.000 gang og sidde og bokse over, og han er blevet fyret som teaterdirektør. Det er jo simpelthen det unge blod. Du ved, han sad hele tiden som om, at ja, vi skal jo til at lave teater for de unge, og det er som om, det er noget galt med det. Ja. Og man ved jo ikke, om Jonatans Spangørd, som jo er blevet direktør på Nørrebro-Utaler sammen med en dame, om han er god til det, det ved vi ikke Men, noget. Men gudslover, har I fået lov at beholde Peter Langdalen? Fuldstændig Også fordi han er bare så fed, det der. Ja, det er eneste ene, pætter, stenen, det var bare, ja, det er fedt. Er, er det noget, jeg skal være med i, eller skal han være Nej, Kørs, nej, nej, det er jo bare, at jeg vil sige med det, det er, øh, øh. Der kommer unge på teateret, kommer der unge ind i tværs. Det er det, jeg mener. Jeg ved hvad oh. det er de unges hmm. problemer, man, sætter, man okay. sætter fokus på. Nå, så du laver du sådan en kobling af palsen og bry. Og Carsten Holm, som vil, så vil være Jonathans Bank i den her. Der er du er den unge brusehæne. Oh. Jo, ja. Lad Karsten, hvor, ses, hvor tit mails. sidder du, når, du, der, nu, er, nu fire jeg når der er b 4 tværs, når ja. der er tværs. Hvor tit sidder du og siger, Fint nok, Tine, det er et godt svar. Vi ja. har et der bedre, ja. fordi jeg er ligesom lige 30 år yngre. Det gør jeg faktisk aldrig. Fordi de, de, de unges problemer i dag er stort set med de unges problemer for, for de 30 år siden, hvor Tine begyndte at Karsten. rådgive første gang. Og jeg vil lige sige, at dengang hun startede, ja. der var hun 32 år, og der var hun allerede dengang sådan i tvivl om, at hun overhovedet var ung nok til at rådgive de unge. Men er der nogensinde, og nu skal vi være ærlig, ja. nogensinde, hvor I bare tager et af de gamle svar og spiller, spiller for, for de spørgsmål er lige de samme? Det gør vi aldrig. Men jeg tror, at uh, Tine har rigtig mange af de gamle svar på ryggraden. Fordi mange problemer er, som jeg nævnte før, identiske. Så, øhm, Sidder Tine nogle gange og sover, imens hun svarer? er ja, det gør ikke. Nej, det man kan sige, det er også det, der adskiller professionelle fra amatørerne. Og <laughs> Trine er, uh, Tine er uh, professionel jo. Ja, Trine bryg ja, ja. øh, øh, øh, er. Ja, fordi hun er jo ikke lige præcis køber -rutinen. Selvom man, og man har hørt det, jeg har jo hørt siden år 14. Og det er jo fuldstændig Det er jo meget de samme problemer. Men hun, hun magter altså og interessere sig for dem stadig. Det er jo også det, der gør hende til et godt menneske. Absolut er rigtig men godt program på søndag og rigtig god weekend. Nu har vi Over snakket 8. rundt regnet i 20 minutter. Ja, men nu skal vi da også høre et knap. Kiss Away, det, ja, kiss away mm. Mm. Trail. Trail. Trail. Kiss yes. Away Trail. Det er federe, hvis de havde Trail. Yes. Oh. Men det er jo det nye, fede danske bane, der kommer ned fra grobunden. Øh, det en ny indie fynbølge, mm. som tages, Kiss Away Trail. I'm always black. Vi har et besøg af Harald og Kate. Og, øh, Harald, øh, Kate siger ikke så meget, men øh, Harald, det er dig, der fører ordet. Øh, på vores hjemmeside kan jeg lytte hvis du lige skulle være kommet til. Det er spider Kan du gå ind og finde en video, da Kate og Harald øh, sendte 388 spøgelser væk her fra DR-byen. Og et andet sted hen, så de i hvert fald ikke er her mere. Så de kan af, hvad kan suge af medarbejderne og håndværkerne og hvem der ellers er færdig i der byens karma eller energi, er det vel egentlig, Harald det, ikke? Ja. ja. Harald, øh, vi skal til at snakke om, hvilke nogle dyr vi er, kan jeg forstå. Tale. Tale? Ja. Men inden da, så kommer du og siger til Jens, som så fortæller Anders og jeg, at du ved noget om de sorte spejler, som vi ikke er klar over. Ja. Og hvad er det dog? Nu skal vi bare høre. Øh, jeg var jo barn under krigen, mm -hmm. og øh, i den nærliggende by var der en tysk skole, for det der det her Og øh, de øh, lavede en underafdeling af Hitlerjugend, overført til dansk. Og de gik klædt med sorte barretter og sorte halsteklæder. Ups. Kan og kan hvor, udviklet, hvor det her hen nu. Ja, derfor så kaldte vi den på de sorte spejder, i modsætning til det, som jeg selv var. Jeg var gul spejder, så var der de grønne spejder, så var der de grå spejder, de var FDF'erne, og så var det de blå spejder, de var DUI'erne. Så for at holde redde i, hvad der var hvad, så kaldte vi den for de sorte spejder. Abs det var ikke meningen, det skulle frem. Nej. <laughs> Nej. <laughs> jeg kan selvfølgelig sige, at det har absolut det er ikke derfor, vi hedder den sorte spejder. Faktisk ved vi det ikke selv. Der er mange, der spørger os på gaden. Nej. Der er mange, der skrevet en mail. Ja, ja. Hvorfor hedder egentlig en sorte spejder? Og hvis vi skal helt ærlige, er vi ikke klar over det? det var noget med, at vi ville danne vores egen bevægelse på et tidspunkt. Jo, det kom så. Ja, det er en lang historie. Det skal vi ikke. Nej, det er endnu. også lige meget. Men det, vi kan sige... Men vi er, er meget langt fra af sidste. nazister. Og fra Hitlerjulet. Som det vil ja, også på, du har dage, Anders, hvor, hvor det rykker jer. Ja, men det ved jeg da godt, og jeg bare ikke har lyst til at være overskæget af. Men det er rigtigt. Nej. Det laver man ikke spøgeskændt med. Nej. Men vi er øh. da glade for at kunne slå fast, at de sorte spejdere er, er... har eksisteret. Ja, ja også. tidligere ja. også. Ja. Ja. Ja. Kan man med dem væk? Kan man med Hitlerjugen væk? Ja, kæmpe. Nej, men det holdt de, øh, de op efter krigen. Lige så krigen var slut, så blev det jo opløst det hele, mm. og skolen blev nedlagt osv. Så, mm. så derfor forsvandt de jo ud af billedet. Harald. Vi skal snakke om dyr nu, og jeg ved ikke, jeg er ikke helt med. Dyr? dyr. Nej, ikke om Nej. dyr, Om mennesker. Om mennesker? Ja. Ja, det var det, så jeg er overhovedet <laughs> ikke med. Forklar lige fænomenet, hvad er det, vi skal i gang med, for jeg faktisk ved det ikke helt. Anders, du ved det heller ikke, vel? Nej, Nå, ved nu skal du ja. høre. Kater, og jeg har igennem flere år arbejdet med sådan alternative behandlinger, og der har vi så fundet ud af, at mange sjæle, mange mennesker her nede på jorden, i virkeligheden stammer ud fra en planet ude i verdensrummet. For flere forskellige planeter eller Ja, nu skal du høre. Alene her i, øh, nede på jorden her, der øh, har der været øh, 78 forskellige øh, typer, Og øh, det er, dem har vi så fået rubriceret. Det er så ikke noget, vi har fundet på. Det vil jeg lige gøre opmærksom på. Men det betyder, at de er kommet hernede for at hjælpe os hernede på jorden. Okay. Og de tre herrer, der sidder herinde, her både dig og Anders og Jens, er meget typiske eksempler på det, vi kalder for stjernemennesker. Øh, og det er, fordi I er kommet hernede på jorden med en mission. Det mm -hmm. er noget, jeg skal lave. Og nu vil Kate lige fortælle... Ja, fordi æh, at, uh, Kate har uh, frembedt sig at komme her, men pludselig, så du går i gang med at snakke herre, nu ja. hiver hun stolen hen til mikrofonen. Ja. Ja. For nu har hun der noget på hjertet, og man kan se det hele på det skrøst og spejder, gå ind og klik på webcam. Men ja. lad os fortælle, hvad, hvad er det, Hvad er det, uh, Ja, Kate? det... Undskyld, ja. Okay, det, jeg gerne ville tilføje, er, at det er selvfølgelig jeres sjæl, der er kommet herned mm. og taget bolig i et foster og derfor men som fører så meget med sig af nye ting til jorden ny forståelse ny øh, forståelse for teknik og alt muligt øh, nymåns ny mm. og øh, det, det er det man skal ligesom man skal ikke se et menneske komme dalende ned fra himlen nej, nej nej nej sådan får det ikke De bliver indpået øh, i et foster mens jeg er i mors mave. Men vi bliver, og det er jo ikke fordi, vi er Ej, konkurrenter det, vi... eller Nej. noget som helst. Men Ej. jeg bliver bare, når jeg hører, at vi alle tre er, andre så bliver jeg lidt interesseret i at sige, er, er, der, er der nogen form for rangordning, har. Nej, der, det er der, er der i og for sig ikke. Så kommer Hitlerjugen op i dig igen. Nej, jeg vil bare være kændig af, han... hvis det viser sig, at Jens, han i virkeligheden var en federe menneske end jeg var. Hvorfor? <laughs> fordi du er jo, du er jo Nej, under os der er ikke programmet. nogen rangordning. Der er nu, hører, hvad siger. Siger. der er ingen andre over Men Nej. hvilke nogle er vi? Ja, du og Jens, Jens. er, Anders, Jens, er jeg, det, vi hedder Sirianer. Kommer op fra en planet, som hedder Sirius B, der ligger oppe i stjernebilledets øh, store hund. Mm. Og for stjernen, den hedder Sirius A, det er det, vi kalder for hundestjernen. Og disse Sirianer, det vil jeg lige fortælle, kommer fra en planet, som vi så internt kalder for intelligensplaneten. Okay. Det er meget intelligente mennesker. Så griner vi ikke så meget med Anders mennesker. Nej, vel? Nej, men er... Æ, og de har stor forstand på teknik. Okay. Og øh, de Giftet. er øh, kommet herned, vi kalder dem også for lysbærer. De er kommet herned for at tænde lys i andre menneskers hjerte. Og de gør I gennem jeres udsendelse og jeres musik. Tusind tak, Harald. Ja. Nej, er... men... Hvad kan vi sige om lille der? Ja, det er så meget specielt, fordi okay. ja, vi har siddet og konfereret lidt om det. Anders ja. lundmassen massen er noget meget specielt. Det har jeg jo vist lige siden, jeg træffer den første gang. Halle. Og du kommer ud fra en bestemt planet, som hedder øh, Umax. Umax? Umax. Er det godt. Og øh, den ligger ude i plejaderne. Ah, plejaderne. Og, øh, det er det også en rigtig bedste. Så har vi sådan nogle kendetegn på den, ikke sant? Og ja, ja. kendetegnen på dem, der kommer fra Umax, er langt hård og skæg. øjne med metallisk glans ligner en af Jesu disciple. Det er ikke engang løg. Det har jeg altid tænkt oh, jo. Og øh, så har jo øh, det, som er øh, opgave opgaver han i pjorden, og ja. det, nu skal du høre, det er meget spændende. Ja, er. Skal gennem menneskekærlig alfærd nå ind til alle menneskers åndelig intelligens og vække menneskets stjernefrø? Er det ikke bare flot? Jo, det er flot. Det er noget meget specielt, Anders. Men var der også noget ja. intelligens, eller det var mere de andre? Det var ligesom den lå på, ikke? de intelligente. Ja. Okay, Men det er ikke, der er ikke nogen rangordning Han Ej, har en opgave, I har en anden opgave, og lige opgaven er begge øh, øh, væsentlige. Men når dog at være Men, intelligent, altså, hvis man er fra pladerne, end... så, så er man også... Altså metalliske stigende <laughs> og intelligens, den... Har øh, og Kate Jeg tror noget, vi ikke, der øh... bliver nævnt noget i <laughs> Det var der vi... <laughs> en Jesu disciple Er der noget, vi her til sidst lige skal ordne? Noget, vi ikke har fået snakket om? Inden vi det. Uh, ja, synes, til, at jeg vi vil kom... snakke om gry derude Som vi ja. har snakket med ja. Hun Hvor er, er meget speciel også ja. Hun er et Et, et, et, et deber som, betyder... som betyder englemenneske Hun er øh, hjerteformet Ansigt Store kærlige øjne øh, Tit langt dyst hår Uh, hun er et servicemenneske, og de arbejder ofte som pædagoger, sygeplejersker og lignende, men arbejder i det hele taget med at servicere andre mennesker. Og det er jo fuldstændig <laughs> også det, hun gør her på programmet. Ja, nemlig. Ja. Så hun lever jo op til det. Hun er jo også en lysbærer. Ja, det er. Og hun. kommer ud fra en planet, som hedder Gane, der ligger ude i stjernebilledet Svanen. Og hun er altså engelemenneske. Ja. ja, okay. Nå, men det, det er sgu da fedt. Harald okay, Kate, tusind, tusind, tusind. L er der mere L noget, vi skal ja, nå? Jeg vil det allersidst jeg er allersidst falder, Jeg vil ikke presse nogen citron. Jeg vil bare sige, Harald, på et tidspunkt, øh, tidligere, ja, hvor øh, vi Schumacher. mødte hinanden, præcis, der, der havde jeg den store ære øh, at få en besked via dig fra øh, Kim Schumacher, den gamle radiostjerne. Ja. Ja. Og så, så ved jeg bare ikke, nu har du været her i nogle timer her i, i det nye DR-by, hvor Kim jo aldrig var, men, men jeg, jeg synes bare, at der er jo meget af, af Kim Schumakers ånd, som jeg er båret med herud, og så, det vil jeg bare høre her på falderet, om der har været noget i dag fra, fra Kim til os eller noget. Ikke fordi, at jeg går ud fra, at hvis der havde været så havde du nok sagt det. Så havde jeg sagt det, ja. Ja, ja. Jeg har ikke hørt noget fra ham, nej. Men så er nu bliver det interessant, fordi jeg synes nu sige, at der er beskeder fra nogen. Mm -hmm. Men mm -hmm. det kunne have været hvem som helst. Ja, præcis, Også folk, vi måske ja. ikke kendte. Ja, ja. Eller vidste, hvem var, men det har der ikke været noget af. Må lige sige om Kim Schumacher. Ja. Ja. Han er genfødt. Som? Som, som en dreng han er. Ikke. omkring ti år gammel. Han findes et eller andet sted. Han er sådan et, det, vi kalder det for et stjernebarn. Ja. Mm. Så I vil, om 4, 5, 6 år, så vil vi begynde at høre noget til ham. Og det vil selvfølgelig være inden for både radio og fjernsyn. Det er klart. Vi vil komme til at høre Kim Schumacher igen. Så er det måske han er også derfor, at han, han ikke giver så mange meddelelser længere? Nej, derfor kan han jo ikke. Han er allerede er han allerede er hernede. Vel. Han er travlt. Han er travlt. Men der er ikke kommet nogen beskeder fra nogen? Det er der ikke. Heller ikke Holger Fælles. <laughs> <laughs> Nå, det er fordi sidste gang Harald og jeg vi var til en reception sammen med Jafrius Mikkelsen, ja. øh, og der var der der beskider i jeg af Farholtgerfeldt øh, Altså, nej undskyld, Kammersangerholm, jeg Holm, ja jeg blander tingene sammen. Oh, okay. du, første generaldirektør i Danmarks Radio, Holm, ja. havde sådan en besked til Jafrius Mikkelsen, i vi lige Æh, Hvad sagde de? Emil Holm. Jamen han ned var -Holm, øh, hvor at hvor at Holm mente at Jafrius Mikkelsen skulle satse mere på tribuneshows, som jeg er i ja. Og det har han jo gjort, og det må ja. man sige, det er gået ham godt siden. Altså, så så <laughs> ja. musikken spiller. Det er altså. jo egentlig fantastisk. Ja, det er egentlig fascinerende. Ja. Jamen, øh, jeg synes bare, at vi lader den ligesom stå ja. der. Tusind tak for dem. Harald, ja, får vil lige sige sig en ting ja. til endnu? Ja. Kan du huske, at jeg sagde til dig der, at øh, vi får en Galater 3-ekspedition? Og hvad fik vi? Og du kom med på den. Jamen, jeg, ja, ja. Du skal ja. ikke overvise mig, her, Det ja. kan jeg godt love dig. <laughs> Men du var godt have sagt, at den var så relativt kedelig. Lad det nu ligge. Ja. Men øh, tusind tak. Og, øh, og, øh, og have en god weekend. Jeg håber, at Og kom øh, rigtig godt hjem til Jylland. Ja. Og tusind tak fordi I kom. Og få puset ud. Nu. Lov, at I is, og så altid. må I hilse Kennen Plummer og så sige, nu går det fremad. Det lover, det lover jeg, at, jeg. siger han. Jeg ved, at han har lyttet med i dag, fordi vi mødte ham jo i går, Kennen ja. Plummer. Ja. Og sagde, at han lovede at lytte med. Ja. Hvis du øh, lige er lige kommet på, så lytter du til det sorte Spejder og kan sige, til dig kan lytter, lytte. Gå ind på vores hjemmeside. DR.DK. skoret Spejder, Og så gå ind på. Og jeg ikke, jeg kan ikke både, Nå, undskyld. Vi skal undskyld. gå ind på på hjemmeside, og så se en video fra, da Kate og Henry, undskyld, Kate og Henry. Kate og har renset kælderen under DR-byen for 388 døde søfolk, der døde på slagen breden og som siden har pestet miljøet herude. Vi har sat gang i tillidsbænku. Det eneste, ja, man skal, det, det er, at uh, ja, man skal lytte efter, når Andersen er øjeblik ryster posen, ja. og uh, trækker et tal. Og når du mener, du har penge, ringer du ind til os, så Og jeg skal lige sige. Ja. Jeg lige... Undskyld, jeg gør det sådan her. Vi udlod ikke to muleposer til en vinder. Fordi at jeg kan forstå på lyttere, at det har man gjort i verdens bedste formiddag. Mm -hmm. Formiddags. Tak, Felix Schmidt. Tak for, du lige udlod det. Derfor kommer vi ikke til at udlade to muleposer. Har de man man været muleposer i verdens bedste formiddag? Nej, men de har udlod to krus. De, de, de, de okay. kunne da sikkert godt finde på at lave muleposer også, nu, når vi har gjort det. Men okay. Nej, men han må ikke, ikke se, at han gør det først. Nej. Jo, nej, nej, nej, nej, det jeg jeg er ikke sagt. jeg har bare sagt. Ej, men Jens var inde på F det. Ja, men det er Jens det er typisk Jens. Men du sagt. sagde da bare, at, at de havde gjort det udledt af det er to de to her, her for fra den er. der nu er i gang ja. med at væve sig selv ind i hjørnet. Og der må jeg så med mit metalliske blik sige slap af. Hvis <laughs> det metalliske mentalske kritikere de, Det er i Ikke ser og Katie en taxa vej væk i byen og har hørt på det her program og hvis de gør det bare sige tak, tak. Man vinder én så Man ringer 70 20 når man mener, man har tilspænger. Og hvis der er nogen, der er sure over, at de ikke vinder to alligevel, så synes jeg bare, at skal henvende sig til Felix. Det er fuldstændig Svampevangen 3. I nakkistrobost. Så var det vi sagde, den han i. Det er godt nok. Det er lige meget. Vi ringer. 1-800-surferboy. Godt, så kører vi. Nu bliver det 14 minutter, til vi er færdige. Ja. Og hey, må jeg lige sige... Vi skal også spille flere Oasis-nummer, jo. I dag, der er mondo. Det kommer ikke i dag, fordi at... Øh, de når der er syge. en, der er syg på redaktionen, så er alle syge. Og nej, så er vi for fine til at sende. Men så er det godt, at vi her på redaktionen har Kenneth Kødhoved, ja. Kenneth K., manden som du også kender, som øh, jeg havde engang gang i Den lukkede Kenneth. <laughs> øh, han kommer og sender mellem 16 og 18. Og jeg ved, at I godt kan være jeg fordi Kenneth, Han er, udover dem, jeg selv naturligvis arbejder sammen med, min bedste kollega. Fordi okay. jeg elsker, når han er i radioen. Og han spiller meget Oasis også. Det gør han ikke. Han er bedste venner med Noel. Nej, han er bare sød Kig ikke lige kendet. det? Kan ikke lige kende det? Jo, jeg er jeg kende. Han havde bare et lille kontrovers med Oasis, kan jeg huske. Nå ja, det er det, man lige om. Den tager vi en anden dag. Men prøv lige at høre. Han er heller ikke fra Intelligensplaneten. Nej, kender C.S.B. Han er fra Flæskeplaneten, du. Han er fra Flæskeplaneten. Awesome. Fedhedsflækheds... Ej, hold op. Her er de sorte spejler ny version. klokken to forvent en sensation.